владик кожне слово на підхваті. «О, моє шануваннячко, пане повсюду!» Молотковський зробив для мене місце на ослоні. «Ми ось, за ваше здоров'я, пане повсюду!» Він перехвалив кварту і, скривившись та скрипнувши зубами, додав. «Війна, знає це, це таке діло, для кого старатися?» «Але ж війна закінчилася!» «Ніколи не закінчиться!» Молотковський люто вирячився на Головацького. «Маєте рацію», – зітхнув я. «За все добре». «Повсюду», – вигукнув з кута Ілля Гордій, невгамовний анекдотист та старий парубок. «Хлопці, приймаю повсюду заступники на Дівочому фронті. Слово честі, він проп'є з нами всю валюту, яку заробив австрійським штиком, і ніколи не оженеться». «Увага, панове! Коли Господь прийме наші душі, прошу від громади пам'ятника. Ми з повсюдою на бочці вина. Освятіть пам'ятник поруч з цісарем. Мені раптом пересохло в роті от його пророцтва, і я почав пити одну за одною. Подумки я протестував. Ілля Божевільний, не слухай, ти сам знаєш, що треба робити. Це баламути, на словах вони одне, а в душі – Теж хотіли б почати заново, Та не мають відваги І котяться за інерцією. На себе будуть колись нарікати, А ти йди своєю дорогою. Пиятика дійшла такого розвою, Що стала ніби роботою. Пили сквапно, мовчки, Ненаситно, як самозречені. Аборигени, пробурмотів я. «Що ти сказав?» Затермосив мене Ілля, Звісившись наді мною. «Що ти верзеш?» «Аборигени, я сп'янів. Стадо, орда, латифундія, рента, розтоптане сумління. На!» – Ілля подав мені чиюсь наповнену кварту. Серце вистукувало ковальським молотком. Я ледве сидів, обтяжений вином. А ще бачив, як звалився під стіл молотковський, відтак головацький. І зрадів, я ляжу останній і нічого їм не виляпаю». Біля вуха хропів Ілля. Не хропів, а декламував. «Мовчи!» – закричав я, але тут зрозумів, що це я плиту казна що. Сціпив зуби, затолив долонею рот, але звідутіль булькотало-воркотало. Як то на світі поживати, яке собі заняття є мати? Остання крихітка свідомості забила на сполох. «Зараз я почну белькотати». Та раптом вдруге цього дня з'явився батько. «Встань!» – звелів він. «Встаю!» – я підняв голову, але на ноги мені звалилася цісарева статуя. «Пусти!» – заблагав я. Він, мов, оглух. Тоді я запитав цісаря. «Ваше світлосте, коли скасоване рабство?» Цісар блаженно засміявся. «З часу заснування моєї імперії. А що таке політика?» Цісар зірвався з долівки і крізь відхилене вікно майнув на постамент. «Почекай же», – думав я собі, – «ти од мене не втечеш. Я тобі нічого не можу вдіяти за ту містику, котру ти розплодив в колобродах. Та я з тебе душу висотаю». І я рушив до нього. Тепер на ньому була маска, снігова чалма, два носи і дві пари брів. Він, здавалося, був наляканий моїм наближенням. Та намагався не подати знаку і посміхнувся. Кажи, гукнув я до нього. Я отямився. По щоках ручаями текли сльози. За два кроки навколішки перед цісаревою статуєю скрутився Ілля. Гордію, що? Замерзнеш, друже, ходи проведу тебе до хати. Ілля зацокотів зубами, попід очима в нього засиніли підкови. Кріпися мим Богу душу оддаси, а я гартований. Ми нарешті добрили до його домівки і впали на ліжко. Прокинувся я години через три. Від болю розліталася голова, було прикро і шкода себе. Я ж так добре почав. Під важкою, ретельно набитою пириною хмар на тиху дрімоту хилився ще один день життя щиро побалакати б з кимнебудь, бодай побалакати. Сьогодні я вийшов з дому пізніше. Ревека вже повертається з крамниці, іде весела, розмітаючи кришталеві бризки снігу.